Berriak zurekin beranetargain eta bisikomilitanteek atzo HSBC Baionako banketxearen kontrako ekintza ere manute. Horko alkiak hartu eta bere negoitzarat ere mandituzte. Banketxeunen egiteko manerak ez direla honargariak aberatzen dirua gordez eta zergarrik ez pagatzeko gisan ezagiz. Henda iako bigarren etxe bizitza hutzen jabek, etxe zerga gehiago pagatu beharko dute, horiek ez badituzte alukatzen, legeak hori ahal du, beste erri batzuk ere berdin eginen dute. Etxarri, gazte eta helduen eskuntza zentroa kitaniatik lagundua bere ikasbideen zat, beste erri batzuekin ere elkerlan bat ere meiten ari du. Lehen mailetik kolegiorat joaitean ikasleinitzek Euskara uzten oraino gehiagok li zeorat joaitean. Agazoinen aztertzeko Euskararen erakunde publikoak azterketa bat egindu. Eta aroa, Charlotte, goizuntan ez ditasuna dela nagusi. Bai, egia egin, ez du hain otz egiten, 6 gradotan gira hemen, doni bani gara zina, bainan aldiz aroa pishkanaka, pishkanaka, grisha, gerota grisha go, eta euri batzuk ere aipatzen dituzte, ahatsal eta temperaturen aldetik, bost eta ama bost gradoren artian. <totrisa> eta lehenik, istripu batzuen zuen behi hil bat espeleta eta inoaren arteko bidean gertatuden auto istripu batean, bi autok elgar jodute, hiruetan oita ama bi urteko haltsuak emazte bat hilda kolpean. Beste istripulahi bat izan da itxasun atzoa txaldean, hoita ameka urteko gizon bat sedioske kolpatua izan da, kamioneko pusken deskargatzeko tresna bat bat zuen, eta hori Eako gainerat erori azpian atsemana izan da eta helikopterez ereman dute Baunako ospitalerat lagiki zauritua. Eta atzoatsaldean ere Nafajoako urda zubin sokogitu dute ipaaldeko giroetan ohita hamag urteko bat, talde batekin joana zen kugitzerat otsondo mendirat eta gizon hoek eroriko gasto bat egin du buruuan kolpatua zen helikopterez ereman dute hiruineko ospitalert. Beste orai HSBC banketxeak zergen espagatzea laguntzen duela biziko militantek Baionako HSBC bankoaren alki eta jahlekuak batzi dituzte, bere egoitzarat ereman atzoa atxaldean, baina biziko militanteen arabera alkiak ez dituzte batxi, Baan beh eskuratu matxinidope bizi mogimenoa. Pentsatzen baitugu antolatu duten iesa fiskalaren ondorioz hori diru publikoaren parte bat dela eta beraz gu elkarte publiko batek ekintza publiko bat ere maiten dugunez, berreskuratu dugu guria pentsatzen dugun materiala. Krisi soziala ekologiko horretan, bediere badira sistema batzu permitetzen dutenak aberratsei gero eta aberratseago izaiten, Badakigu zailadela gauk den askorentzat, eta beraz 6-beze bankurrek plantan emaiten dituen ergestasunak eta gauzakusiak nahi izan ditugu salatu. Frantzian bere, zergaren garen iesa da irrogoi miliak edo laurogoi miliak harteko diru zama dela urtero, eta transizio energetikoa zenbatzen da ogoitamak eta berrogoi euroren artean. Beraz argi daog erabaki politikoak direla baizik eta olako banku batzuei berzailela ulerterazi olako gauzak kenditu behar direla. Eta bestalde, basta, eta atak mogimenduek atera berri duten bankuen liburu beltza eskaini zaie banketxe ortako ardura duner, juntan azaltzen da zer gai esan nola egiten den, zonbat miliardiru publikoetarik desagertzen den urte guziz, azpimaratzeko da karikan zen jendeak bizikoak txalotu dituz Eta HSBC-ko afera ez tabururatua beti zerbait berri ateratzen da. Horaikoan erbe faltsiani informatikalariak HSBC banketseko klienten zerrendak eman dituenak. Akusatzen du 2008an, Michelle Aliumahi, orduan justizia ministro zelarik, nahi ukantzituela listauriek desagertarazi, Erik de Mongolfier, prokuradoreari, galdegintzakola, zerrenden turnatzea suizari, eta hunek errefusatu zuen y la Europako justizia batzordeak ez dudu daik Espainiako justiziak euskal presoek frantziako presondegietan iragan urteak konduan hartu behar dituela eta Parisan iragandiren atentatuek sortu egoera baliatuz, Espainiako entzutegi gorenak erabaki du, Europako direktiben ez lekuan emeitea izaskun bilbao penbeko eurodeputatuak galdea egindu Europako justizia eta komisarioak jaekin arazi dio espainol gobernuari martxoaren hama bosteko EPA duela direktiba horren apikatzeko. Oier, oa Euskal presoak egin errekursoa, judiek baztertu dute, duela bi urte gastatu izan zen, eta segitan Espainiak euroa gindu bat galdegin zuen, baina hau etzen euro nartua izan, gero uh, Pariseko hau zitegiak laurte presondegi darat kondenatu zuen, eta Frances Lur aldean egoiteko debekoa ezagizakoten. Horentzat du errekursoa egin, ez Espainiarat igorria izaiteko bedefa familia Lucia Laresonne duelaquan bainan yujek estuté onartu irikurchoa prima de la junta libertador Isamber Luke Serergitek eta Rein Carger dira EHe baiien miarritzeko hautagaiak departamentuko bozenzat egian bizi lanegin eta erabaki dute kanpainagunako lema eta balore horiek dituzte defendatuko Kontseillu nagusian gauge egun zaila da miagittzen bizi edo lan egitea eta preseski hojen kontra bogokatu nahi dute politika sozial zuzenago baten alde Kontseilu nagusitik ahal ekonomikoak. Lochtuz. Henda iako bigarren etxe bizitza hutsen jabeak etxe zerga gehiago pagatu beharko dute. Henda iako erriko kontseiluak hori deliberatu du duasteuntan. Etxe bizitza andanabat hutsa ez tela alokatzen, ez tela hola ahala ahal dute zergen euneko hogoieko emendatzea horien zata. Aito Gazteak dira bereziki etxe bisitza baten erosteko sailtasunak ditustenak. Endaian azken urteetan etxe prezioa presioa ikaragarriemen datu eginda. Eta alokairua ere ez du eskaira eta beharrei egokitzen. Ugariak dira errezidentziarik gabe ba etxe bisitza baten jabeak diren pertsonak. Bikarren etxe bisitza endaian dute eta urte osoan zehar etxe hori ez da erabiltzen. Egoera horrekin amaitzeko, endaiako herriko etxe bizitzen gaineko zerga, euneko hogeia emendatuko du, iker elizalde endaiako hausapesa ordea. Orduan, zerga hori e, baliatuko dugu, e, e, jakinik gainera bestalde atzo ere kontu administratiboak e, e, izan ginituena ipagai, estatutik etorriko diren dirula juntzak, eta abar, eta abar, gutxituko direla, baina e, zerga horrekin, bilduko diren sartzeak uh, bideratuak uh, izannen dira etxebizitza arazoari uh, atera biddeak uh, uh, atximateko. Hendaian etxebiitza sozialak ehuneko haukakot bost kokatzen dira langgabetuen kopurua mila berreunda berroge hamar da populaziotibaen ehuneko heMSortzia populaziaren erdia zerga ordaintzen dute soiliik horrek aderrazten du hendaiaako biztalleriaren zati handi batek etxebizitza baten erosteko aukerarik ez duela. Eta gaur egun estimatzen dute lau mila lau bat bigarren bizitegi badirela orotarat eta eraikiak diren bizitegian euneko bosta hutsa dela legearen arabera zer gauri lekuan emeiten ahalda eta ipareskoa legian kasu berian dira hogo eta zazpi herri eta jadanik miahitze eta bidakten hori bozkatu dute eta bayonan ere egin dute hori eh, barda. Rogoi milion euroko diru laguntzak bozkatuak izan dira Formakuntzarako, Asteleinian, Akitaneako, Kontseiluan, Baionako ospitale, Angeluko Kanto, Merkataritza Gambara, Mision Lokal eta ere Txariko AFMR egitura rentzat. Azken zentru hori interesatu da Jojo bidart gure kasetaria. Etsargin eta ustaritzen kokatzen diren AFMR baserri formakuntza elkartetako bi zentroen arduradunek erranda okuten az, laguntza hori bi zentroen funtzionamendurako urte etortzen den dilutza da, miliun bat eurokoa aldiuntan, eun aindako bostez tipitudena haintzineko urteari konparatuz. Orotarat, hilu honbat ikaslek segitzen dituzte formakuntza horiek lausailetan. Lentsail bat ezitzaile berezituen zat, iru urteko formakuntza, lehen urtia etxarrin egiten da, bigarren eta irugarrenak ustaitzen. Bigarren sailada ezitzaile monitoreak, hori bi urtez egiten dena, eta bi urte horiek etxarrin. Eta azkenik, ABS sail bat, bestia AMP, horiek baitira, adineko jende, edo jende ezin duen laguntzeko langilean formakuntza, bi eskaintzen dena, bai etxarrin, bai uztaritzen. Poiektu bat dute ere eskoalkultu gerakundearekin bereziki adineko jenden laguntzaileeri buruz, kultura eta nortasuna hobekiago ezagutzeko hori adineko jendeekin harreman azkarragoen ukaiteko gisan. Formakuntza juri, barnatzen ari dira Eskozia, Katalunia eta Italia baita ere Slovakiako beste formatzaile zentroekin. Eta ustailean boste sumetako ordezkariak bilduko dira eskoalerian. Euskararar erakunde publikoak eta beste erakile batzuk inkesta bat ereman dute jakiteko zenako, hoinbe ikaslek erakaskuntza elebiduna uzten duten kolegiorat pasatzean. Inkesta, ikasle eta bugasuekin eremana izan da Simonxjalta. Ikasleen laurden batek baino gehiagok Euskara Frantsesa erakaskuntza elebiduna uzten du kolegioraz pasatzeko momentian. Alta, 2002ko sartzeaz gerostik, Ipare Euskal Herriko Lujaldearen kolegio estaldura da. Ondorioz, ikasle horok kolegioko osare elebidunian segitzeko aukeradu. Baina horokokin, laurdenak usten badu, 2002an egindako inkestak dioenez, eskolaile heli bidunetan ikaslen euneko berrogeita zazpiak, hotx kasik erdiak uzten du erakaskuntzaile biduna. Seaskan aldiz, galera euneko amarrekoa da soilik. Agazoinen alditik, haugen erdiek, zaitasunak aipatzen itu Euskara zailegia dela, behaz lan gehiago eskatzen duela taulako. Gurasuek, hoktaz gain, haujak ezin ituztela lagundu edota ta eskora hautazko ikasgai soil gisa aski dutela diote. Segitzen utenek aldiz, motivazioa eta euskararekiko atxikimendua dute segitzeko agazoin nagusi. Hoktaz gain, euskara, euskalegian lan bat atxemaiteko lagungaji ikustenute aitamek. Eta Olivier Miok, Euskararen erakunde publikoko teknikalaria goizberiko gomita izanenda istantean berak beitu segi datu inkesta haua. Eta bururatzeko pertsu afari bat aratsa juntan xokobia etxean zortziontaik goiti, ametsar zailuz eta andoni egana pertsulariekin. Hala gure berri eta eskualeritik kampo orai, biartik etzirako gauerditik hasiko den sueten baten ezartzea sinatu dute Rusia eta Ukrania karantxa eta Kristofa hori da baiminskeko akordioen betetzeko neuri sorta izen hori du Merkel, Frantziako Ho Land, Ukrainaako eta Errusiako Putinek negoziatu duten akordioak. Eta dinek oinagitzaat du Buran Minsken berian sinatu zuten protokoloa beraz eztu berigguntza ondirik, suetea ezartze eta armago joak ergetiratzea da lehentasuna eta jagaian negoziazioprozesu batna hastiia iraultzaileen eskuetan diren ereuen estatus politikoaren inguruan. Eta atzo astekoa zen Latino Amerikako diktatatu Arduradunen kontrako epaiketa italian gibelatu dute. Martxuaren amabirat, erumako zigor hausitegiak deliberaturik, defentsak kausiturik eta latinoamerikako. Ogoita amabik argudun militar eta politiko ohi epaitzen hasi behar zuten atzo. Shortz ez, ogoita italiaren hilzia edo desagertarazia leporatzen deietek gehien bat milabeatziun eta irutenoita amar eta latanoiko amarkaden artean. Eta Yemenen antzak altsaria alkaidari lotu taldeak Gerla Zibilaren mehatua horda presidenteak eta gobernu osoak dimisua eman zuten ondotik zien mugimendu utiak buruzaagititza zuen, berezik izana hiriburuan eta iiple osoan aldizgoaldean tribusuniak dira nagusi eta antzagaltxarriak alkaidari irutu milizianoo taldeak armadaren base bat hartu du beraz, Yemengo armadari tiekin bate egea jakin muturko etsaaiak direla utiak alde batetik alkaida bestetik Yemenen.